Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd Pada pertemuan yang lalu Kita telah membaca Surut Asfiyah Syarat-syarat jika terkumpul pada seseorang syarat-syarat ini maka wajib atasnya berpuasa. Yaitu nah, syarat al-muallif, rahimahullah menyebutkan di sini empat. Hmm. Apa itu? Yang pertama adalah Muslim. Muslim Artinya apa? Lawan daripada kafir. Kemudian balik, lawan daripada asokir. Yang belum balik tidak wajib atasnya berpuasa. Tapi anak-anak pada usia tamiz, tidak memungkinkan untuk dilatih berpuasa maka dilatih berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah Al-Aqil Yaitu berakal Awan daripada gila Atau Yang lainnya dari Hilangnya akal Ikunkah dan semacam Kemudian yang keempat Al-Qadir Mampu untuk berpuasa. ini yani mampu berpuasa adaan atau qadaan. Adaan apa makna adaan? Hah? Adaan qadaan, apa makna qada? apa makna ada? Hah? Ayo pada waktunya laksanakannya pada waktunya maka jika tidak bisa melaksanakan adaan pada waktu yang ditetapkan maka dia al-muhim dia sanggup mampu untuk berpuasa yang kelima apa apa al muqim yang kelima al muqim lawan daripada asafar As lawan daripada asafar As lawan daripada mustaqir nah yang keenam Ayo, terbebas dari Menghalang puasa tersebut dan ini khusus bagi wanita yaitu terbebas daripada al haid wan nifas yakni ketika Ramadan dia tidak sedang haid ketika Ramadan dia tidak sedang nifas maka ini enam syarat jika terkumpul pada seseorang wajib atasnya berpuasa nah wajib atasnya berpuasa kemudian Masalah berikutnya, bagaimana menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadhan. Ada disebutkan oleh Muhammad Rasulullah di sini biru hilali, yaitu dengan melihat hilal, atau ekmal syaban salatina yaman, atau menyempurnakan bilangan bulan syaban menjadi. 30 hari. Jadi 30 hari hari ini misalnya tanggal 30 Syakban maka besoknya tanggal 1 Ramadhan Dalilnya adalah hadis-hadis. Sebutkan di sini bahwa sallallahu alaihi wasallam Idza ra'aitumuhu fasumuu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru fa in ghamma alaikum faqdurulahu muttabaqan alayhi fa in ghamma alaikum faqdurulahu muttabaqan alayhi ibahkan di sini hadis ahrar bukhari wa muslim imanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabja Idza raaitumuhu fasumuu. Jika kalian menyaksikan hilal, ini hilal Ramadan, fasumuu maka berpuasalah kalian. Wa idza raaitumuhu dan jika kalian melihat hilal, hilal yang mana ini? Hah? Maka makan minumlah selesai berpuasa. Jika tertutup pada pandangan kalian. Maka tertutup awan. Atau apa saja yang menutupi. Sehingga tidak terlihat. Al-hilal oleh seluruh manusia. Oleh seluruh penduduk negeri. Maka faqdirulahu Maka hendaklah kalian Menghitungnya ya, Bagaimana menghitungnya Apa yang dimaksud Wafil laqzin Dijelaskan di dalam lafaz yang lain Faqdirulahu salazin Ya'ni hitunglah Menjadi Bilangan salazin 30 hari di dalam lafadz yang lainnya, Faakmelo genapkan data Sya'ban bulangan bilangan bulangan uh, bilangan bulan Sya'ban salahin tiga puluh hari elabat sukor. Maka hadis-hadis ini sangat jelas mengajarkan kepada kita bahawa senyanya menentukan. Masuknya hilal, masuknya bulan Ramadhan dengan menyaksikan. Dan hadis-hadis ini menjelaskan makna ayat, makna ayat, aman syahidamingku masyharoval yasumho. Aman syahidah. Orang siapa yang menyaksikan? Yang ini dijelaskan dalam hadis ini melihat hilal baik dia melihat langsung dengan penglihatan dia sendiri atau kalau dia tidak melihat maka dengan berita orang-orang yang menyaksikan al-hilal sebagaimana hadis Abu Daud di mana Ibnu Umar meriwayatkan taro anna su al-hilal orang-orang berusaha melihat hilal Harokai Kemudian aku berhasil menyaksikan munculnya hilal Ramadhan. Faateitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faakhbar Tuhu. Inni roai Maka aku khbarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menyaksikan al hilal. Fasam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amar Nabi Sisiamhi. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dengan apa? Dia berpuasa dengan berita dari ibnu Umar wa amara an-nas dan memerintahkan muslimin di masa itu ketika itu untuk berpuasa dengan apa? dengan ru'yah al-hilal yang disaksikan oleh satu orang Ibn Umar radhiyallahu anhu Maka hadis-hadis ini sekali lagi menjelaskan tata cara menetapkan masuknya Ramadan adalah dengan dua perkara atau kalau mau dirinci dengan tiga perkara. Yang pertama melihat langsung melihat langsung menyaksikan al-hilal. Yang kedua dengan apa? syahadah persaksian orang yang melihat syahadah seorang mukmin muslim yang melihat Al-Hilal Sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi Kemudian yang ketiga Adalah Jika tidak melihat langsung Atau tidak ada Berita Kalau Al-Hilal terlihat Maka Yang ketiga dengan apa Dengan menggenapkan Bilangan bulan Syabah Dan ini sekali lagi adalah teori atau prinsip yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan ilmu al-hisab menentukannya maka ini tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabiin, dan para aimmah. Madhab al Arba'ah, tapi ini datang belakangan dari orang-orang yang mereka terkaburkan dengan teknologi. Disangka bahasannya teknologi itu bisa berdiri sendiri menentukan hukum syari. Sungguhnya secara syari al hizab tidak bisa untuk menentukan. Keluar masuknya Ramadhan Menentukan keluar masuknya Ramadhan Adalah dengan cara yang mudah Dan dengan cara Yang biasa Yaitu melihat Atau mendengarkan khabar orang yang melihat Atau menggenapkan bulangan, Bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari Demikian juga menentukan berakhirnya Ramadan atau masuknya bulan syawal dengan cara yang demikian. Dan seluruh bulan-bulan Islamiyah menentukan masuk dan keluarnya dengan cara-cara ini tadi. Ru'yatu al-hilal atau ikmal menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Maka keesokannya adalah tanggal satu di bulan berikutnya. Kemudian perlu diketahui terkait dengan rakyatul hilal. Di dalam hadis ibnu Umar tadi ada pelajaran. Bagaimana menetapkan puasa bagi person-person pribadi-pribadi. Dan sesungguhnya keputusan puasa atau tidak puasa ini Dikembalikan kepada pemerintah negerinya Dikembalikan kepada pemerintah negerinya Karena ini adalah perkara terkait dengan umat Terkait dengan masyarakat Dan pemerintah mempunyai wewenang hak Bahkan kewajiban Dan ini amanat mereka di dalam menyampaikan. Karnanya dalam hadis Ibn Umar. Perhatikan baik-baik hadis Ibn Umar ini. Taruh an al-hilal. Suatu ketika. Yang di hari Ramadan tertentu. Menjelang Ramadan tertentu. Taruh an-nas al-hilal. Orang-orang berusaha melihat al-hilal. Kemudian fara'aytuhu kata Ibn Umar aku melihatnya. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Ibn Umar. Tidaklah kemudian Ibn Umar langsung mengumumkan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibn Umar dan inilah contoh syari. Bagaimana seseorang yang melihat hilal apa yang harus dilakukannya. Faataitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka aku menemui Nabi Sebagai apa Nabi posisinya ketika itu? Pimpinan negara Yang memutuskan diterima atau tidaknya berita orang yang mempersaksikan Al-Hilal Faataitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kemudian aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu antas aku mengabarkan ini raaituhu aku menyaksikan hilal maka kemudian rasulullah menerima persaksiannya lihat setelah itu apa yang dilakukan oleh rasulullah fa amaran nas bi siapa yang mengumumkan rasul sallallahu alaihi wasallam yakni ini hujjah dan dalil yang sangat kuat para ulama yang menyatakan bahwasanya keputusan perkara ini dikembalikan kepada pemerintah. Teorinya adalah berusaha melihat al-hilal. Masing-masing orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat al-hilal. Tetapi jika dia telah melihat, tidaklah masing-masing person tidak berhak masing-masing organisasi untuk mempublikasikannya tetapi kewajibannya adalah apa melapor kepada pemerintah. Maka jika pemerintah menerima persatpiannya maka ini yang diharapkan kemudian pemerintah mengumumkan. Nah, pemerintah mengumumkan jika ternyata persatpiannya ditolak. Berarti Ru'yah Hilal ya, Orang yang bersaksi itu Apa? Sama dengan tidak ada Maka muslimin Bagaimana berpuasa? Mengikuti Ketetapan pemerintah Jika pemerintahnya Menghabarkan Ru'yah Hilal Maka dia Berpuasa Jika pemerintahnya uh, menetapkan Ramadan dengan al ikmal menyempurnakan bulan, bilangan bulan maka kita mengikuti yang demikian ini maka ini yang diterji oleh para ulama dan demikianlah semestinya dinasihatkan oleh para masyayikh kita al kibar di masa-masa ini saih muqbil saih al albani saih al uzaimin na Padahal, Syekh Al Oizaimin secara teori, secara teorinya, pendapatnya bahwasanya, kapan seseorang melihat hilal maka dia berpuasa. Nah, tetapi jika pemerintah menolak dan menetapkan keputusan tertentu maka seseorang maka Muslimin di suatu negeri itu mengikuti keputusan pemerintahnya. Nah, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menetapkan demikian dan demikian pula para ulama yang terkumpul di yang, yang menetap uh, yang terkumpul di dalam fatwa lajnah daimah pun menetapkan demikian dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan para imam yang lainnya Hikmahnya adalah agar rakyat muslimin tidak terpecah belah, Tetapi mereka istimak bersatu di dalam menunaikan ibadah. Dan persatuan ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengikuti keputusan pemerintahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taymiyyah pun mengajarkan yang demikian sampai-sampai Syekhul Islam menyatakan walaupun ada 10 orang melihat hilal 10 orang melihat hilal kemudian laporan ke pemerintah ternyata pemerintah menolak persaksiannya maka keputusan Eid Idul Fitri, Idul Adha Ramadan ini adalah kembali kepada keputusan pemerintahnya. Pertakwian 10 orang tadi tidak dipakai oleh negeri. Adapun sebabnya apa kalau dengan alasan syar'i mungkin dilihat tidak jujur atau kalau dengan alasan tidak syar'i maka yang berdosa adalah Siapa? imamnya adapun rakyat mengikuti kewajiban Mendengarkan dan taat kepada Pemerintah negerinya Kalau ada kesalahan maka kesalahan itu Siapa yang Terkena padanya Yang terkena padanya Adalah pemerintah Jika Mereka tidak amanat dalam perkara ini Adapun kewajiban kita Mengikuti sesuatu Berdasarkan jalurnya Tidak dibenarkan Masing-masing pribadi Berpuasa menurut menurut hisabnya, menurut rukyahnya, menurut keputusan organisasinya. Nah, tetapi masing-masing pribadi mengikuti keputusan pemerintahnya. Berikutnya. Mau samu berukhti adlin lih lalih dan yusamu ditetapkan puasa berukhti adlin dengan cukup persakian satu orang. Walayokbal fi baghiyeti syuhur ilah adlan dan tidaklah diterima. Persaksian Masuk dan keluarnya Bulan-bulan lain selain Ramadan Kecuali Dua saksi Ya ini Pembahasan ini Menjelaskan tentang Berapa minimal seora, Berapa minimal saksi Yang bisa dijadikan Yang bisa diterima persaksiannya dalam menetapkan masuk dan keluarnya bulan. Maka untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Cukup dengan satu orang saja. Dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis yang tadi. Hadis siapa? Ibn Umar. Di mana Ibn Umar seorang diri melihat. Dan menghazarkan kepada Nabi Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksiannya. Dan ini pendapat jumhur al ulama dari mazhab Hanafi, Ku Imam Ahmad, mazhab Hanabil Hanabila. Demikian juga mazhab al Imam as syafii Rahimahullah Taala berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mensyaratkan semua kesaksian menentukan masuk luarnya bulan minimal dua. Tetapi terbantah dengan hadis itu tadi. Adapun bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan maka harus dua. Dan ini tidak ada khilaf Ijma' para ulama Menentukan Masuknya bulan syawal Harus berapa saksi? Dua Menentukan masuknya Bulan zul hijjah berapa? Dua Dan yang lainnya Apa dalilnya Bahasanya persaksian Masuknya bulan itu Minimal dengan dua saksi Dalalnya adalah hadis Haris bin Al-Hatib radhiyallahu anhu Dimana Al Haris bin Al-Hatib Mengatakan Aqidailina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nansuka li-ru'ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat perjanjian dengan kita. Letakkan keputusan, perjanjian Anansuka Lirru'ya Untuk kita beribadah Dengan melihat Al-hilal, birru'ya Ini melihat langsung Ini pertama Bagaimana kalau tidak melihat langsung Fa'illam narohum Kalau kita tidak melihat langsung Wasyahida syahidani Tetapi ada dua yang bersaksi Wa shahida shahidan dua orang saksi yang adil mempersaksikan masuknya hilal masuknya bulan nasadna bi shahadatihima maka kami menetapkan ibadah dengan apa persaksian keduanya dengan persaksian keduanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Rukutni dan disahihkan oleh para ulama Syekh Al-Albani dan yang lainnya maka ini sesungguhnya dalil asal dalam menentukan masuknya dalam menentukan ibadah yang terkait dengan masuknya dan keluarnya bulan pertama dengan apa? Rukyatul Hilal Melihat dia melihat langsung yang kedua jika dia tidak melihat langsung Dengan persaksian Minimal berapa? Minimal dua Ini hukum asalnya Minimal persaksian dua Di seluruh bulan-bulan Tetapi kenapa bulan Ramadan diperkecualikan? Karena ada hadis-hadis khusus Paham ya? Ada pun bulan-bulan yang lainnya Tidak ada hadis khusus Yang menjelaskan Masuknya bulan-bulan tertentu Dengan satu saksi kecuali bulan Ramadan yaitu hadis Ibn Umar dan juga hadis-hadis yang lainnya maka sekali lagi masalah ini menjelaskan berapa minimal saksi yang diterima maka diterima persaksian dari seorang yang adil, diketahui dia jujur tidak bermain-main dalam agamanya. Taat dalam ibadahnya. Tidak dikenal sebagai pendusta. Dan dipercaksikan oleh dua orang. Yang adil. Adapun Ramadan, sekali lagi cukup Dengan satu orang Saksi Bagaimana Jika yang bersaksi perempuan Maka para ulama ikhtilaf Kau lusuhi Dalam perkara ini Adalah sama laki-laki Dan perempuan Masalah berikutnya Sekarang tentang niat Singgung pada pertemuan yang lalu Apa hukum niat di dalam berpuasa? Hah? Dia adalah rukun asaw Yang artinya jika dia tidak berniat berarti apa? Tidak sah puasanya Dan telah disebutkan bahasanya rukun asaw ada berapa? Rukunnya puasa ada berapa? Ada dua yang pertama ini niat, yang kedua apa, menahan diri dari makan minum dan segala yang membatalkan. Ini rukun asam, ada berapa? Ada dua. Yang pertama niat, maka jika niatnya hilang batal puasanya. Yang kedua adalah apa, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan. Maka karena ini adalah rukun, berarti perkara yang sangat penting menentukan keabsahan puasa seseorang. Maka kala l'mallib rahimahullah wa yajibu tasbih tunniyan li siyamil fard. Wa amma an-nagal fa yajuzu binniyat min an Maka perlu diketahui niat puasa wajib dan niat puasa sunnah berbeda-beda dari sisi waktunya, permulaannya. Bagaimana maksudnya berbeda dari sisi waktu dan permulaannya? Niat puasa fardu harus dimulai sejak sebelum masuknya huh? uh, waktu Terbitnya Fajar Sebelum terbit Fajar Sebelum masuk waktu subuh Dia telah berniat nah, Entah sebelum tidur Entah ketika Bangun sahur nah, Al-Muhim Sebelum Masuknya waktu Fajar karna nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis laa siyama liman lam yubayyitu niyatan minal lail laa siyama liman lam yubayyitu siyam minal lail laa siyam tidak ada puasa artinya apa tidak sah puasanya man lam yubayyitu niyatan orang yang belum menetapkan niat puasanya minal lail Rasulullah menyatakan lail nah artinya apa sebelum masuk waktu apa fajr sebelum masuk waktu subuh baik malamnya itu malam di permulaan malam ketika dia tidur telah berniat maka kalau ketiduran bangunnya sudah azan subuh kalau dia telah berniat Maka dia boleh Untuk terus berpuasa Kalau ternyata sebelum tidur Sebelum tidur dia tidak berniat Berpuasa nah. Kemudian bangun-bangun telah Azan subuh Maka tidak ada puasa Baginya nah. Ini pendapat Sahih dari Akwal Barak Ulama Jumhur A'imah istilahnya mirip dengan perkara saksi tadi <tuh> adapun puasa sunnah boleh dia niat puasa walaupun sudah masuk pagi hari Misalnya bagaimana Malam hari dia tidak niat untuk berpuasa Setelah-telah subuh dia tidak berniat berpuasa Kemudian ketika hendak sarapan ternyata tidak ada makanan di rumahnya Lalu dia berniat dia sudah puasa saja Maka yang seperti ini Bolehkah? Boleh Tentunya dengan syarat dia belum makan dan minum Dan belum melakukan hal-hal yang itu membatalkan puasa. Nah. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui beliau radhiyallahu anha kemudian menyatakan hal inda kit Apakah engkau punya makanan? Kemudian Aisyah menyatakan tidak ada. Kemudian Rasulullah menyatakan. Fa'inni idan sa'imun. Kalau begitu aku berpuasa saja. Maka hadis ini sebagai dalil bahawasannya. Puasa sunnah boleh baginya niat. Walaupun sudah masuk pagi hari. Nah, Ada pun kali lagi puasa fardhu. Puasa fardhu itu bukan hanya Ramadan. Misalnya puasa apa yang itu fardhu? Puasa nazar. Taunya maka dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Nah, misalnya kalau saya berhasil dalam usaha ini saya bernazar untuk berpuasa. Berarti puasa ketika itu hukumnya apa bagi dia? Wajib. Maka niatnya mulai sejak malam hari. Dan yang dimaksud dengan niat bukanlah sesuatu yang dilabatkan sebagaimana keumuman orang-orang melakukannya. Tetapi niat cukup di dalam hati. Tidak perlu melabatkan nawaitu shauma ghadin, adaan dan seterusnya. Seseorang niat ketika hendak tidur, dia niat nanti mau bangun jam 3 untuk sahur. Berarti ini niat untuk apa? Puasa, cukup yang demikian paham ya nah, itu sudah cukup baginya atau misalnya karena terlalu lelah terlalu lelah kemudian setelah salat tarawih dia makan yakni makan untuk persiapan Ramadan yakni makan sahur kemudian dia tidur dan tidak bangun kecuali setelah azan fajr maka ini telah cukup Baginya, insya Allah Taala. Wallahu Taala adalah mubisab. Ini yang boleh disampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan, fakal. Nah, ini juga ikhtilaf para ulama. Ini pertanyaan yang bagus Dan karena ini juga dibahas oleh para ulama Niat Ramadan Puasa Ramadan Apakah cukup di permulaan malam Ramadan Berniat satu kali Untuk keseluruhan Ramadan selama sebulan Ataukah tiap-tiap hari puasa Ramadan Butuh masing-masing niat tersendiri Nah, qaul sahih dalam perkara ini adalah tiap-tiap hari Ramadan butuh niat tersendiri. Ini insyaallah qaul sahih dan ini yang ditarjih oleh Syekh Shalih Fauzan, habihdahu taala. Karena tiap hari itu ibadah sendiri. Paham ya? Setiap hari itu ibadah sendiri. Dengan kadar pahala yang tentunya akan berbeda-beda dengan e, puasa berikutnya. Hari pertama niatnya demikian dan mungkin semangatnya, keikhlasannya lebih besar, maka pahalanya akan mendapat lebih besar. Hari kedua mungkin demikian juga. Kemudian di hari-hari pertengahan, di hari-hari akhir mungkin berbeda. Alhamdulillah. Setiap hari ibadah dan tentunya membutuhkan niat masing-masingnya. Adapun Syaikh Al Usaimin rahimahullah pendapat lain bahasanya cukup niat satu di permulaan Ramadan untuk keseluruhan kecuali ketika di tengah-tengah di tengah-tengah Ramadhan ia tidak berpuasa Misalnya puasa seminggu Di hari ke-10 sakit Tidak berpuasa Maka untuk berpuasa lagi butuh niat tersendiri Ini yang ditarji oleh Syekh Al-Uzaimin Wallahu'alam yang lebih kuat Adalah apa yang ditarji oleh Syekh Salih Tawzan Dan ini Lebih berhati-hati Nah hukum kepuasannya selama syarat-syarat yang lainnya selama syarat-syarat yang lainnya apa terpenuhi insyaallah secara hukum sah sah saja tetapi dia tercela tetapi dia tercela nah karena menyelisih Al-Jama'ah Menyelisihi Al-Jama'ah Karena keafsahan itu terkait dengan Apa tadi? Rukunnya terpenuhi Paham ya? Jika terpenuhi rukunnya Maka sah puasanya Tetapi Bisa berkurang nilai puasanya Jika dia melakukan apa Perkara-perkara yang mengurangi Kesempurnaan Puasanya, dia berbuat dosa misalnya gibah, membatalkan puasa kalau gibah tidak, tetapi mengurangi kesempurnaan dan faidah manfaat puasa. Maka ini mirip dengan perkara tadi. Wallahu taala alamul cuwal. أنا كن اللهم بحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت الصادق <تصفيق> الكاظم.